Але чернець Проценко відмовився від поблагословення за відсутністю на те право. Благословив від церкви святої Мотрени розстрижений чернець Іван Юрчик. Оний і вручив булаву, літаври, бунчуки, предводителя повстання також освятив зброю повсталим. На закінчення церемоніалу приймали клятву святу за Україну. На східцях церкви. Вишикувались отамани. Чернець Іоанн Юрчик на плечі Залізняка накинув гетьманську керею і вручив коштовну домайської криці шаблю колишнього гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, яка тайно хоронилась в монастирі. Припавши на коліна, Максим Залізняк поцілував шаблю, прийняв клятву святу, підвівшись, він об'явив прізвище та ім'я своє. Максим Залізняк – син Легорія Залізняка. Після того, як отаман повстання був посвячений і прийняв клятву перед церквою і військом, він і священник Іоанн Юрчик прийняли клятви від усіх. Військово-церковний почт закінчився гарматно-ружейним салютом та ударами в дзвони по всіх церквах тутешніх. Після обіду в монастирі Святої Матрени гайдамаки, розділившись на два крила, Рушили по Смілянському шляху через містечко Жаботин. Рушив зі своїми сотнями Залізняк. По Черкаському шляху зі своїми сотнями рушив Швачка. Отаманом Холодноярської Січі залишився Неживий. Старшиною містечка Медведівки, отаманом обозу, скарбничим і економом війська повстанців залишився в Медведівці Вусач. Запис на звороті. Вночі мені снився чорний метелик, великий-великий, як решето. Він залетів до мого покою і сів на стіні. Я хотів його упіймати, чалився, підкрадався, але він злетів і замотиляв по покою. А тоді сів на стелі і склав крильця. На крильцях у нього великі очі, круглі й печальні. Метелик сниться не вперше, іноді я прокидаюся в паніці і в холодному поту. Але сей ночі я його не злякався, може навіть навпаки, бо й очі на кривицях були веселі. Це її очі, її дівчини, ластівки. Сьогодні увесь день почувався хороше, бадьоро і легко. Я житиму, тепер вірю, житиму. Поїв павпушок з медом і випив великий мідний питун молока. А сам думав, згадував. Ледве дочекався вечора. Ноги самі принесли мене на Тернишівську греблю. Я знову сховався під віттям верби. Не знаю, для чого. Було вітряно. Дві чайки пролетіли проти вітру високо в небі, не наче дві стріли випущені з лука. Сусідньою греблею через бочковий або погибельний міст верталися в село Женці, видзвонювали в коси та серпи, співали, посилали мене мати. Мабуть, оджнивувалися. Сонце давно зайшло, але на сході палали хмари. Здавалося, вони димлять. І тоді я побачив її, ішла і дивилася на небо. Я виступив з підвіття, щоб не злякати її, привітався. Її очі медового кольору сяйнули, такі очі не переносять обману. Та вони й не даються на обман. Вона не здивувалася. Який чудний вогонь на небі, сказала. Сонце за пругом землі, ще й пруг заступлений хмарами, а ті хмари високо. Воно освітлює їх, пояснив я. Ви вчитель? – запитала вона. – Як вас звати? Я студент. Звати мене Іполитом. Кажи мені ти. А тебе як звати? Лукіїв. Студенти – це ті, що по базарах крадуть? Я гаряче заперечував. Студенти є бідні і багаті. Вони вчаться, а тоді побачив лукавий усміх у її очах і замовк. «Однесла татусеві їсти?» запитав по хвилі. «Ні, але ж млин, здається, меле. Меле. То хто ж у ньому засипає?» вона усміхнулася. «Боже, яка в неї усмішка! Не наче сонечко з підранкової хмарки, на лівій щуці ямочка. А той? Який? Ну, про якого ти запитував, чи я з ним не цілувалася? Водяний? Не зовсім, з того племені, але інший. З рогами, чорт, зареготав я. Не називай чи він не любить, майже серйозно. Я не знав, як затримати її. Покажи мені, як він меле. Вона закусила нижню губку, замислилася. Ходімо. Ми пішли назад до млина, ступали поруч. Її маленькі босі ноги і мої черевики з довгими блискучими носами. Подумав, отак ти? Іти без кінця. Заставки відчинені. Вода падала на лотоки, Крутила колесо. У млині щось скрипіло і потріскувало. Я подивився на Лукію. То він знов без усмішки. І ти не поїсся. Давай я його прожену. Не треба, він добрий. Такий невеличкий, сухенький, З борідкою, як у тебе. Тепер засміявся я. На мели й піде собі. А що він мели? Як що здивувалося тю намеле клуночок, закине на спину і іде. Іноді побавиться. Я одного разу прийшла, а колесо крутиться проти води. Ти з ним зустрічалася? Не раз. Такий гречний уступить дорогу, як оце ти. Ти мене зрівняла. Зареготалися обоє, Стояли на греблі, дивилися на воду. Вода на очах міняла кольори. З голубих на сині, з синіх на темні. Лукія низько схилилася над бильцем. У неї на голові був віночок з лісових квітів. Я знав тільки одні квіти – дзвіночки. Ніжний вигін дівочої шиї, щоки. Мені до безцями захотілося доторкнутися до її щоки, бодай пальцем. Не одважився. Тільки підніс руку до її голови і очіпнув одну квіточку – дзвіночок. Лукія врухнулася, і віночок зісковзнув з її голови. Вода закрутила його, і понесла в сутінь. Ой, скрикнула Лукія, поганий знак. Нічого поганого. Я тобі одягну на голову такий вінок, такий, сказав, і мені не вистачило повітря.